Наталка, виходить поспішно, «Що ти хотів сказати мені, Микола? Говори швидше, бо за мною зараз збігаються». Микола, «Нічого, я хотів спитати тебе, чи ти справді посватана за Возного». Наталка, «Печально». «Посватана? Що ж робить? Не можна більше супротивлятися матері. Я і так скільки одвольовувалася і всякий раз обивала її своїм отказом». Микола, «Ну, що ж? Возний не взяв його враг, завидний жених». «Не бійсь, полюбиться, а може і полюбився вже?» Наталка з докором. «Миколо, Миколо, не гріх тобі тепер надо мною сміятись? Чи можна мені полюбити возну або кого-другого, коли я люблю одного Петра? О, коли б ти знав його, пожалів би і мене, і його!» Миколо. «Петра?» – співає. «Що за того Петруся, била мене матуся, ой, лихо, не Петрусь, лице біле, чорний ус!» Наталка Заплакала. «Що ти мені згадав? Ти роздираєш моє серце. Ой, я бідна». Помовчавши, показує на річку. «Бачиш ворскло Або там, або ні за ким. Микола». Показує в ту сторону, де заховався Петро. «Бачиш ту сторону? Отже, і в ворсклі не будеш, і журитись перестанеш». Наталка. «Ти мені здається, побувавши довго в городі, ушалів і зовсім не тим став, що був». Микола, «Коли хочеш, то я так зроблю, що і ти не та будеш, що тепер». Наталка, «Ти чорт знаєш, що верзеш. Піду лучше додому. Хоче піти». Микола затримує. «Пожди, одне слово вислухай та й одвяжись од мене». Наталка, «Говори, що таке є? Микола, «Хочеш бачити Петра?» Наталка, «Що ти, перехрестись, де б то він взявся?» Микола, «Він тут». Та боїться показатись тобі, тому що ти посватана завозного. Наталка. Чого ж йому боятися? Нам не гріх побачитись, я ще не вінчана. Та ти обманюєш. Микола. Не обманюю, приглядайся. Петре, явись. Наталка при появленні Петра викрикує. Петро! Петро викрикує. Наталка! Обоє мчать одне до одного, обнімаються. Німа сцена. Микола. Співає. «Поблукавши мій Петрусь, до мене оп'ять вернувсь. Ой, лихо, не Петрусь, лице біла, чорний ус». Петро. «Наталко, в який час тебе я встрічаю? І для того тільки побачився, щоб навік розлучитись». Наталка. «О, Петре, скільки сльоз вилила я за тобою. Я знаю тебе і за тим не питаюся, чи ще ти любиш мене, а за себе божусь». Микола. Перебиває. Об любові поговорите другим разом, ліпшим часом. А тепер поговорите, як з вознем розв'язатися. Наталка. Недовго з ним розв'язатися. Не хочу, не піду, та й кінці воду. Петро. Чи добре так буде? Твоя мати... Наталка перебиває. Моя мати хотіла, щоб я за возного вийшла заміж за тим, що тебе не було. А коли ти прийшов, то возний мусить відступитися. Петро. «Возний пан, чиновний і багатий, а я не маю нічого. Вам з матір'ю треба подпори, защити, а я через себе ворогів вам прибавлю, а не допомож подам». Наталка Петре, не так ти думаєш, як от ходив?» Петро «Я одинаковий, як тоді був, так і тепер, і скажу тобі, що і мати твоя на проміняти багатого зятя на бідного». Микола «Трохи Петро неправду говорить». Наталка Одгадую своє нещастя, Петро більше не любить мене, і йому нужди мало, хоч би і я пропала. І яка тепер правда на світі?» «Наталка, підеш, Петра, до тієї, яку тепер любиш. Перед нею мене бідно, за любов осудиш, Петро. Я другої не полюбив і любить не буду, тебе ж, моя серденятко, по смерті не забуду». Обоє разом, Наталка, коли б любив по-прежньому, то б не мав цю рація. Не попустив своє мило другому достаться, Петро. Люблю тебе по-прежньому, не думав цараця, не попущу моє мило, другому достаться. Наталка, я жив свою ненавиджу, з серцем назладію. Коли Петро не мій буде, то смерть заподію. Петро, коли вірно Петра любиш, так живи для його. Молись Богу, моя мила, не страшись нікого. Обоє. Бог поможе серцям вірним пережити муки. «Душі наші з'єднались, з'єдинить і руки». Микола. «Так, Наталко, молись Богу і надійся от Його всього доброго. Бог так зробить, що ви обоє нещуєтесь, яке щастя по вашій стороні буде».